Crizantema de aur Poveste japoneză Mohitoma era un tânăr putre de bogat, frumos la înfățișare și vestit în tot ținutul pentru vitejia sa și curajul său. Cu toate acestea, nu era fericit și... Nici măcar mulțumit. Se plictisea grozav. Nu-i pria și nu-i plăcea nimic. Dar, într-o dimineață, chemă pe servitorul său Torito, care era de aceeași vârstă cu el și care era mai mult un prieten decât un servitor. Și îi zise. Balaurul din muntele Fujima mi s-a arătat în vis și mi-a spus că, dacă vreau să fiu fericit, să merg și să găsesc crizantema de aur, pe care să-i o duc unei fete de general care locuiește la capătul celălalt al țării și care este cea mai frumoasă din toată Japonia. Nu-i se mai știe numele adevărat, deoarece toată lumea nu-i spune decât floare de piersică. Vrei să mă însoțești? Îți spun însă că ne așteaptă primești mari și multe. Oh, oh, chiar dacă știi că mă așteaptă moartea. Și tot aș veni, fără să stau, o clipă la îndoială. Îi răspunse Torito, care nu era mai puțin curajos decât stăpânul său. Porniră, deci, amândoi la drum. Merseră de dimineață până seara, fără să li se întâmple ceva deosebit. Iar noaptea îi apucă Într-o pădure, în care era un templu căzut în ruine. Hotărâră să doarmă în pădure printre ruinele acestui templu. Dimineața, mai spre revărsatul zorilor, Dorito se trezi mai devreme și, lăsând pe stăpânul său să doarmă, merse să caute prin pădure Fructe cu care să-și potolească foame. Aproape, fără să-și dea seama, se depărtă de ruinele templului. Dintr-o dată, cerul, care până atunci fusese senin, se acoperi de nor negri și începură să se audă bubuituri de tunel. De ploaie și de furtună. Ba chiar a și început să plouă. Dorito a vrut să se întoarcă la stăpânul său, dar iată că privirile îi căzură pe o poartă mare, înfiptă într-un zid așa de înalt încât credeai că ajunge până la cer. Torito se apropie de poarta aceea, vrând să se adăpostească de ploaia care cădea acum în șiroaie mari. Însă, nu mică i-a fost mirarea și spaima când a văzut că poarta era păzită de balauri croasnici, dar balaurii dormeau duși și nu făceau nici o mișcare. Văzând aceasta, Dorito căpătă curaj. Trecu printre dânsii și intră pe poartă. Se pomeni într-o sală mare, foarte mare și plină cu ceea ce nu va trece prin gând. Sala era plină cu vietățile de pe pământ și cu păsările din văstuh. Era o pereche de fiecare vietate și de fiecare pasăre. Unul lângă altul vedeai tigri, lei, elefanți, crocodili, șerpi și vulturi, cocoși, cămile, lupi, maimuțe, câini, pisici rinoceri, girafe și altele. Ne închipuim noi cum a rămas în lemnite groază bietul Torito. Însă și-a venit în fire când a băgat de seamă că niciuna din vietățile acelea nu se repede la el și nu se mișcă. Cât venea să crezi că nu sunt vii, ci... Împăiate Dar Din pricină că nu dormise-n deajuns Torito Căscă odată Lung și tare În aceeași clipă Căscară câteodată Toate vietățile Auzindu-le Torito Dete un țipă de spaimă Însă ce i-a fost dat să vadă sau, mai bine zis, să audă? Toate vietățile au început să țipe fiecare în felul său. Hm, nici în iad nu putea fi atât zgomot și atât azarvă. Dorito își astupă urechile și strigă. Ajunge! Ajunge! Și să vezi minune Toate vietățile Tăcură Într-o Nu e lucru curat aici Își zise Torito În culmea mirării. Dar iată că sări O altă sală În care Intră cu De a găsi ceva merinde Fiindcă foamea îl chinuia rău de tot. În loc de merinde, însă, văzu că în mijlocul sălii este o masă. Iar pe masă, o coală mare de hârtie pe care stătea scris. Cine va avea curajul să dezlege de vrajă vietățile din sala cealaltă? Va face o faptă bună și va avea noroc în viață. Am să încerc să fac eu fapta aceasta, își zise Torito, cât despre noroc doresc să treacă asupra stăpânului meu. Nici nu-și spuse bine aceste cuvinte că se pomeni conjurat. Toate vietățile și păsările din sala cealaltă. Săreau de bucurie și îi ziceau: Ne-ai scăpat! Ne-ai scăpat! Să știi că nu o să uităm binele ce ne-ai făcut. Însă, un cățeluș alb și drăgălaș îl linse pe mâini și îi zise: Vreau să fiu al tău și. Să nu mă mai despar de tine Și se luă După Torito Care se înapoi La stăpânul său și căruia Îi povesti Tot ce se întâmplase e, Porniră din nou La drum Iar cățelul le servea De călăuză Așa Ajunseră la un palat Al cărui stăpân Nu numai că îi primi cu bucurie Ci îi rugă Să stea la el Măcar un an de zile Fiindcă se simțea Singur și se plictisea La masă Le servim în cărurile Cele mai gustoase Și vinurile Cele mai alese N-a fost uitat Nici cățelușul Căruia i s-a dat o porție din care ar fi putut munca trei dulăi. Văzând pelșugul acesta, Torito zise stăpânului său. Aici de noi, dacă nu un an, să stăm măcar o lună de zile. Ba, trebuie să plecăm chiar mâine dimineață? Îi răspunse Mojitoma, palatul acesta este palatul ispitei, căreia văd că e mai greu să i te împotrivești decât primeștilor ce ne amenință viața. Și plecare a doua zi dimineața spre părerea de rău a lui Torito și spre marea bucurie, a cățelului, care mergea mereu înainte, vrând să le arate drumul. Drumul îi duse acum într-un ținut pustiu, unde nu se găsea nicio locuință omenească, niciun arbore și niciun fir de verdeață. Dar iată că le-a ieșit înainte un moșneac îmbrăcat în strânțe, slab, încovoiat și cu o barbă albă, cei cădea până la pământ. Bine că văd și eu oameni, strigă moșneagul care tremura din tot trupul. Când am venit în aceste locuri care până atunci nu fusese răcălcate de niciun picior omenesc. Eram un tânăr chipeș și voinic de douăzeci de ani, iar astăzi vedeți ce căzătură sunt. Și aceasta din cauza că am vrut să găsesc tema de aur blestemată să fie. Dar și noi, tot pentru crisantema de aur, am venit, răspunse Mohitoma. Fugiți, fugiți nenorociților, îi sfătuim moșneacul. Însă, nici Mohitoma, nici Servitorul său, Dorito, nu ținură seama de acest sfat, că de cățel, merseră înainte. Pustiul se făcu acum și mai groasnic. Nu găseau nici cu ce să-și înșele foamea care îi sfâșia și nici o picătură de apă cu care să-și setea care le ardea gâtlejul. Ei doi și cățelul ajunseră ca niște umbre. Dar moși Toma strigă dintr-o dată. Crizantema de aur o săresc în fundul prăpastiei. Și, fără să se sperie, de primești acela amenința porni să coboare în fundul prăpastiei. La fiecare pas era amenințat să alunece și să se prăvălească zdrobi de stânci. Totuși nu se lăsă. Nu se lăsă nici credinciosul său servitor, ba, nici cățelul. Merseră și ei după mohitoma. În sfârșit, ajunseră cu bine în fundul prăpastiei la locul unde era crizantema de aur. Văzură însă că de jur prejurul crizantemei erau șerpi, lei și tigri care o păzeau. Dar Dihănile acestea, îndată ce văzură pe Torito și cățelul, se deteră frumos la o parte și lăsară pe mohitoma să rupă trizantema de aur. Aceasta însemna sfârșitul primejdiilor și suferințelor. Drumul era acum neted și trecea printr-un ținut unde se găseau din belșug mâncare și apă. Așa sosiră tu cu bine la locuința frumoasei floare de piersică. Mohitoma îi crisantema și îi ceru mâna. Se căsătoriră și trăiră fericiți până la adânci bătrânețe.